Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla Həl ətəkə hədīthul gəşiyə Âləm-i bürüyənin xəbəri sənə gəlib çakdı mı? Ucuhun yəvmə izin xaşiyə O gün Neçə necə üzlər zəlil olub yerə dikiləcək. Amilatun nasibah. Üzülüb əldən düşəcək. Daslanaran hamiyah. Çox qızmar ota girəcək. Qaynar çeşmədən içirdiləcəktir. ليس لهم طعام إلا من ضريع. daridən başqa bir yemək verilməyəcəkdir. لا يسمن O onları nə doyudur, nə də aclıqdan xilas edər. وجوه يومئذ O gün neçəsinin üzündə fərəh görünəcək. LİSƏİHƏ RƏDİYƏ Dünyadakı səylərindən məmnun qalacaq. Fİ CƏNNƏTİN ƏLİYƏ Uca cənnətdə olacaq. LƏ TƏSMƏU FİHƏ LƏĞİYƏ Orada faydasız söz eşitməyəcəkdir. FİHƏ AYNUN CƏRİYƏ Orada axar çeşmələr vardır. Fiha sururun Orada hündür taxtlar. Wa akwabun mawdu'e piyalələr. Yan yana qoyulmuş yastıqlar. Və döşəmələrə sərilmiş xalqçılar vardır. Əfə onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər? Göyün necə yüksəldiyini görmürlər? Dağların necə sancıldığını görmürlər? iləl arqiəyifə sutiət Yerin necə döşədildinini gör mümər? Fədəkkir iməməə təmmuəkkir. Olara nəsiyət ver. Sən yalnız nəsihətçisən. Ləstə aəhim bir Sən oların üstündə höçümdar değilsən. İLLƏ MƏN TEVELLƏ VE KEFƏR Lakin üz döndərib küfr edəni Fəyüəzzibuhu Allahul azəbəl-əkbər Allah ən şiddətli əzabla cezalandırar. İnna ileyna iyəbəhum Şübhəsiz ki onların dönüşü bizədir. Qumma inna alayna hisabəhum Sumra onları soru-suala çəkmək də bizə aiddir.